Rata yang mulia lebih kurang seribu tahun dah selepas zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kawasan dataran tanah tinggi yang penuh dengan paruvase, bukit-bukit dan tanah krikot teh. Tak ada tanemeh, kecuali pokok tama, lima manis dan sikit-sikit semut -sikit anggur. Manusia pada zaman itu tidak ada kemajuan. Tidak ada sama don, jaga pergaulan yang betul. Mereka berpuak- puak, berkaum-kaum, bertumpuk-tumpuk. Yang mana di antara satu sama lain, mereka sedia berpegang, sedia berbalah, sedia bergaduh. Menghanya asbab untuk satu kaum lagi dimaklumi air trago untuk air trago satu kaum, atau dua kaum yang berpegang satu atau dua kaum. Mereka hidup dengan tidak ada hukum. Hidup sesuka hati. Boleh taruh atau berjudi dengan orang hamil oleh perut besar sebagai alat. Dan untuk keputusan siapa ini, mereka sanggup belah perut oleh hamil oleh perut besar untuk tengok lelaki-lelaki wanita anak dari perut. Bila bening dalam perpengit atau pertempuran, mereka akan belah kepala gulawek, belotak makin nyarok. Masa itu ada kemajuan Rom dan Persi yang untuk pilih takluk kawasan dataran tanah tinggi. Bila Rom maju, tak ada memolak, duit banyak. Rom akan kukuh orang-orang dia, terseret takluk kawasan itu. Tapi satu tempat yang dibiarkan, mereka kata tak ambil, tak takluk, tak jajah, iaitu kawasan Hijaz. Kerana untuk pergi tempat teh ataupun dari situ, mereka pernah guna tentera yang banyak untuk jaga. Dan kalau kita untuk jaga kawasan Jokno Gunuripan, maka tuan tuan yang mulia, bila roh masuk lagi ke kawasan itu, roh makan tinggal kawasan itu dengan tidak jajah, roh tambah. <coughs> atau bila satu kuasa lagi yaitu bersih, kayo ada duit, ada kemajuannya, mereka kekupu halte kekayaan dan kekuatan tera sebagai kawasan dataran atau tinggi. Juga hijaz dibiarkan taksi. Granat mereka、okay, ialah、okay, kawasan itu. Kalau guna tu entahlah,、no、<coughs> kalau guna banyak, kalau guna dua, kalau guna banyak. Oleh itu setiap masa, setiap masa bila demonstrasi <coughs> hijaz dibiak taksi. Oleh karena kedasar, kehidupan yang ada adalah kawasan hijaz. Oleh karena kawasan hijaz penuh dengan orang-orang、okay, okay, yang tidak ada agama. <coughs> Tuh itu yang mulia. Pada tahun, pada <coughs> tahun tahun tu juga, tahun jago. Miler Rom sebagai dan apa ni, jago zaman <coughs> Rom Latin sebagai gubernur, yaitu <coughs> Abraham. Dan itu tu yang mulia. <coughs> Tahu zaman Abraham sebagai, maka tahun tu lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam awal-awal yang tak pakai, awal-awal yang susah, itu Nabi Pen. Susah untuk nak bagi pengajar mereka. Mereka mengaji, ada ilmu, Taurat dan Injil. Tapi mereka tak amal. Kalau kehidupan mereka, mereka juga digelar zaman jahiliah. <tuh> zaman yang kecil agama saja, tapi tak tak amal. Mereka besarkan patung-patung dan syair. Besarkan kata-kata, ataupun patah kata, ataupun logo. Pada masa itu, tuan-tuan, siapa ada duit banyak. Ada kekuatan, mereka akan menguasai orang-orang yang amat. Orang yang ada kekuatan, walaupun tidak ada agama. Orang yang ada kekuatan, walaupun tidak ada kehidupan yang betul. Dilatih, dipilih sebagai ketua. Mata-mata sebab itu, tuan-tuan dari situ, penuh dengan kezalimnya. Kerajaan tak sanggup nak ambil. Kerajaan tak sanggup nak baik. Tapi dengan tagdir Allah SWT, datang dan dat dat lahirnya seorang pemimpin. ...iaitu Muhammad Mustafa SAW. Yang Nabi beranak ataupun lahir dalam... ...dalam suasana yang begitu dahsyat sekali. Sumpah dengan sepahapadi... ...tumbuh dalam benda yang penuh dengan seluk hitam. Feeling dengan macam-macam duwi... ...atau perempuan kemaih, pupuk. Tapi subuh kesannya... ...Nabi SAW... ...anak yatim <tumbuh> tidak ada harta. Kata alih sejarah bila... ...masa Nabi SAW... Masih bapaknya meninggal dunia, hanya lima ekotor, beberapa ekotamby dan sebagai hamba nama umu aiman itu peninggalan ayah dia kepada Nabi kita Shallallahu salam. Ayah tak ada, abah tak ada dan hafteh sekali tuh tuh Allah semata ada jadikan Nabi kita Shallallahu salam sebagai umi yud atau umi, tuleh montak leh. Baca pun tak kerti. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa kerti ataupun pihak hikmah. Yang Allah SWT jadikan atas kehidupan Nabi kita SAW. Hatta tu fa'alih teruk sekali. Tapi asfak dikeliling dia tak ada. Kuasa pun tak ada. Sentera ataupun senjata pun tak ada. Kekuatan ekonomi pun tak ada. Dan dia sendiri pun yatim. Dan lagi tulis tak boleh baca tak kerti. Padahal Allah Swt ada rancannya, ada program untuk Nabi SAW membeku umat kawasan itu, islah umat kawasan itu, dan bawa umat kawasan itu kepada cara hidup yang diledai oleh Allah Swt. Bercuaya mulai kerja berat sekali untuk Nabi SAW, kerja yang paling sulit sekali, kerja yang paling agaknya beratlah beberapa yang dipikul oleh Nabi SAW. Maka bila dewasa, bila Nabi Umar Banyak, Nabi mulai buat kerja apa yang diamanahkan oleh Allah SWT, iaitu dakwah ila Allah, mengajak, menyeru, serta menunjuk akhlak budi pekerti, peperangan yang elok, comel, kepada orang-orang kawasan itu. Maka tuan-tuan tak apply lah. Banyak orang-orang bangun meter Nabi SAW, banyak orang-orang bangun lawa, macam-macam tuduhnya, dilepaskan Nabi SAW. Makin-lakin perkataan yang yang kotak-kotak diberi kepada Nabi kita SAW. Sehingga boleh kata sepanjang masa Nabi kita hidup dengan air mata. Sehingga boleh katakan Nabi SAW tidak ada masa untuk dapat kelas, zatir dan kemewahan hidup. Di pegang, di lotak, sekat jalan. Kadik, bila Nabi semayang percala-cala batu, mereka memiliki pukul utah atau tak belah lagi. Ditiniskan pada Nabi SAW. jadi tuan-tuan yang mulia oleh kerana itulah Nabi pernah bersedar <tuh> jikaipun segala kesusahaan para Nabi-Nabi di -Nabi, sebelah semua Nabi di sebelah dan ambil apa kesusahaan yang aku menghadapi maka akulah berat sekali tubuh sore tak ada puat, halta pun tak ada dan Alhamdulillah Nabi ini banyak、okay? waris-waris <tuh> korang terabat, waris dekat-dekat ataupun sangai-sangai Kau tambah sedih lagi. Supaya kita beli bagai kalau orang tak kena tipu kita, bagai perosu ya atau bagai asli, bagai dalam negeri kalau tak, bagai luar negeri. Kita tak ada sedih mana. Tapi kalau saya terus nak nasik sekali, tidur sekali, baca sekali, mengaji sekali tipu kita, maka puluh peratus tau untuk letak lagi lehati. Begitulah kadai peraksa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ape? Orang kena kaum kerabat tu lah. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan... Orang yang mengaku kata Nabi ini... Al-Amin. Orang yang percaya ke Nabi sama-sama dah. Mereka ni percaya ke Nabi sama-sama dah. Ikut Nabi Raya agak apa. Tapi ajaib atau perplek... Bila Nabi Raya datang ke... Bersari Allah SWT... Maka... Bangun pakat menetel. Dan kata Nabi SAW... Gila... Seher... Ahli persona... Iaitu ahli menipu. Nabi Raya gila... Nabi Raya seher... Nabi ini ahli menipu. Dan... Ada sengah kata Nabi Tidak rumah satu Tidak-tidak yang mulia Kalau kita buat dakwah ini Kenal belakang dah Kata jahil dia Mereka kata susah dia Mereka kata Balik ayak lah Tapi kalau dia, dia mengkata kita jahil Bawa mulai kita, kita tak mengajib Kalau mereka kata kita pelan Kita okey mereka mulai belakang Kita dakwah tu Bik dalam Pangu Ewok Bik dalam Pangu Roya Bik dalam Kebun Getah Bik dalam Kebun Rokam Sujid Bisa、so, pergi sekali-sekali Fahri Jum'ah Egaya bapak bokap kita abjad le ibadat tak fadu, egato dilo, egato susel, egato segan, boleh molek baru. Tapi bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dia boleh kecil lagi. Nabi tak usah bahan walau kos papa, dia boleh kecil lagi, tak perlu ada manusia soleh, bongsa keetingan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dia boleh kecil lagi, tak perlu sewak wibya pun hati. Tapi hari ini bila Nabi jale dan usah dakwah, semua berkata yang teluk teluk. yang sakit-sakit dilepas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tu, tu, tu panggil keyakinan berasal yang tak dapat kita bayar kan. Nabi Nabi Nafuk kata skoraman kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi oleh karena keyakinan atau usaha yang di <tuh> yang dipresta oleh Allah SWT, keyakinan atau usaha yang disyukur oleh Allah SWT dan janji Allah Taala bersamamu maka satu saat pun tak pernah Nabi rasa emana Nabi rasa kecil hati Nabi rasa putus rasa tak pernah keluar pada rumah dengan pakaian yang cuci keluar rumah dengan penuh kekotoran ada tahir lah, ada najir lah ada yang setengah pada setengah mereka simbol dengan air kecing untuk si peyak semalai air kecing ni tuan-tuan Kita kecing 2 jahat. Kalau kita paling lelaki nak tutup perak situ. Bukit haring sahaja bakal busuk. Tengok saya tu tempat jambil dan tempat kecing. Busuk tak suka. Jambil dia kita kodoh hajab besar. Busuk tak lama. Tapi kecing ni tuan-tuan. Tu, Siapa bertahun-tahun. Dia beri pun mulai. Dia tak habis. Saya ingat Zainab r.a. An anak Nabi SAW. Bila tengok keadaan Rasulullah. Maka dia menangis. Tengok dia tanya. Ayah. Apakah kerja ayah? Sapa tangan ni lalu. Keluar dengan bersih, klik dengan cemah. Bukit hari, bukit sehari. Bukit hape setiap hari. Kadang-kadang bukit cemah sahaja, klik. Penuh dengan lukar-lukar. Ini rubat-rubat duri dia pun. Ini faytaun dia pun. Ini tak ada kaca kat batas. Sebagai jawapan Nabi kita bersebda kepada Zainab. Wahai Zainab. Ayah kamu dihantar untuk satu kalimat. Iaitu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tapo yang trimu kalimah ini mereka kembaliya oleh Allah semata Allah di dunia dan yang akhirah hidup dunia dengan berkat akhirah mereka kau selamat. Oleh tu aku misti usah supaya setiap orang boleh ucap kalimah kesedahan berpanjangan, risau berpanjangan, hengok. Bila Nabi tengok banyak Yahudi usung lalu kerap ber. Nabi saw kita teriak. Bila sabat tanya ya Rasulullah tidakkah itu banyak Yahudi? Tidakkah agama Yahudi apa sebab kamu sedih? Maka Nabi kata oleh sana kita terlewat, maka sebagai pulak mati engak tak dak kalimah. Jadi sesuatu yang boleh, bukak pak boleh, bukak pak buluh hari, bukak tiga hari, bukak tiga belas tahun, tiga belas tahun ber berterus terang. Tapi agak gembira sedikit ada apa-apa yang ada kekuatkan sedikit bila sayang dikasihi Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. sekali usah mo ibuak ya, istri yang dicintai yang banyak kurbeh yang banyak kasih saya yang pehe terhadap penabir yang pehe terjuai nabi kita sawal salam yaitu kadirul kubro sebagai jandou yang tuoh kayo tapi iblak kahwinnya nabi sawal salam semua hal tujuah kepada nabi semua puasa tujuah kepada nabi sawal salam semoga nabi Rasul Tidak ada seorang wanita yang sanggup supaya Siti Karimah radziallah taala. Karena beglek, leteh dia suatu tidur tadi bahwa Nabi senjuk, dia, dia selimut dan dia daka. Bila Nabi menangis, dia pun menangis. Itu-itu yang boleh sampai itu sebagai istri Nabi saw yang istri-istri lain. Pakak cemu ublakoh. Itu Siti Karimah radziallah taala. Padahal Tua tak ada lebih lek hidup, tua tak ada lebih rumah, tapi tua lebih kubu. Istri-istri yang hidup, pakak cemugu kepada siti keraja pada hari dia lekubu. Nada ini penerbennya. Dan lagi ada sepupu lagi saya nali keramallah wajah. Dan tua-tua Allah semata Allah tambah semangat, tambah kegembira. Eh, Nabi saw. Dengan primoda, Nabi saw bila Datanya Sayyidina Umar radiyallahu anhu, seorang、so, beber dari Bekoh, <coughs> orang yang banyak orang berung, saya、so, menggelarik Abu Hakshin, bapak rimah diberi kepada Umar Farouk radiyallahu anhu. Setiap orang panggil dia Abu Hakshin. Budak gerungan dia, orang tua gerungan dia, siapa pun gerungan dia. Bila dia datang kepada Nabi SAW dengan kata bersedia untuk masuk Islam, ...bila yang mereka goh bituk... ...kepat mereka duduk bersyarak dalam Muzakarah... ...semua sahabat turkir di pituk... ...dengan pedai yang terbunuh. Jangan tak tak berbuk... <coughs> ...mengatakan dia Rasulullah... ...izinkan saya ni... ...nak, nak catas dekat... ...Abu Hafsin ni... ...Bapak Rimah ni... ...depada yang mata sana ni... ...mari duduk katak bituk... ...duk bersyarak dalam Muzakarah ni. Saya nak alik awal sekali sahabat pituk... ...dengan pedai yang... Cabut pada sarung siap-siap. Maka Nabi dengar tenai Nabi kata. Duduklah kamu semua. Hari ni berita gembira. Bukan berita, berita kesedihan tak. <coughs> sahabat semua bakat duduk. <coughs> Dan seorang sahabat, sahabat dibuka pintu. Di tengah-tengah pintu berdiri. Berdirinya seorang pemuda. Yang sangat hebat keruduk pay. Tak bisa takut siapa. Dan jujur akhlak dia. Walaupun kasar. Tapi dia nak pada benar, -benar hak. Mudah nak apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia katakan ya Muhammad, aku datang untuk masuk Islam. Maka dengan tidak dengan tidak pakak tak sabar pakak lagi, tak sabar janji lagi. Sahabat terkuat pada mulut takbir, sahaja tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali, semua sahabat lewile. Naga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai、oh、Allah, kuat kelak Islam dengan Engkau pilih salah satu daripada dua Umar, satu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua Umar ibnu Hashim, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu gelagat Abu Hafsin dan Umar ibnu Hashim gelagat Abu Jahal. Maka Umar kata Nabi, nafkahnya Allah telah pilih kamu. Jadi sesuatu yang mulia bagi adalah kekuatan sekiranya kepada Islam. Umar istihasmae tidak pernah bertolak. Umar kata pada hari ini seterusnya sama kasihaya sini dan siapa ingin nak Wianok jadi yatim istri jadi bujeh dipersilakan jumpa ngaku di luar pada masih harap jadi itu agak gelak sedikit <coughs> kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agak kembalik sedikit kisah Nabi Sallam banyak bergum pada saya Umar tua-tua yang mulia masa yang sika tiga belas tahun Nabi Sallam berjaya dapat bentuk beberapa sahabat. Yang soleh, sabak yang abit, sabak yang dai, taqwa, imannya kukuh seperti gunung, akhlaqnya sempurna, hatinya luah, tidak benah tengok pada awie dan untuk cari cari utung dan labo, tengok pada awie, hodnya nak bui, tak kira makan nega, pakai nega, tepak rudo, betulong nega, sangat besar sekali. Masa lama mereka nak hakek semua umat kepada kerajaan yang sejati. Yaitu kejayaan ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah kekasihnya iaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bilik yang gelak tapi saat ini datang cahaya, supaya、so, bilik yang penuh dengan gelap pe, penuh dengan debu habuk, tapi sekali ada rancaya masuk, oh gawe mulai tutup kehidup pe. Ada satu lemoh di agak jauh sedikit berlumkoh nama hujul, situ ada satu perigi. ...satu kolak air yang besar. Setiap kabilah negara lalu, tu, setiap kabilah negara lalu. Dan setiap kali beristirahat situ... ...ada kalahnya kena samung. Kalau, kalau orang rehat mari tu sikit... ...kalah, maka mereka disamung, dirapah semua harta kekayaan... ...semua harta penegaknya. Tengah siapa situ boleh rehat hanya... ...tubuh tapi nak ambil sening hati tak boleh. Nak jaga orang nak beringat. Datanglah satu kabilah pada zaman... ...mari situ... Kalau bila hanya kecil, tak ada banyak bilangnya. Tapi halta penegaknya dia banyak. Bila siapa, sistem mereka mesti tawakal. Kalau benar kita dengan Fok menyamun, maka selamat kita. Kalau Allah kita dengan Fok menyamun, maka mati ataupun habislah halta kita. Tapi bila duduk situ, bila istirahat situ, katalah beberapa orang lelaki-lelaki. Tapi di tubuhnya tak ada sejata, tak ada penyakit. Katanya dengan makinnya. Katanya dengan halwa, benda-benda manis dan buah-buahnya. Bawit timah kedatengi kau bilah nego, engkau kau bilah akan tanya tidak ke sini cepaknya mu, tidak ke sini cepak ada lapak halte dengan zalim maka jawab laki-laki itu betul, tapi itu dulu betul kamu banyak tapi ini benar dulu sebagai degan telah datang kepada kami cahaya hidup yang sempurna yang dibawa oleh saya kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kami tak zina lagi, kami tak minum kapak, kami tak zina lagi, kami tak zalim lagi, kami tak apa dah hal seorang, kami tak banyaknya dah kau yang, kami telah dapat caya hidup yang sempurna. Yang mana bila kami itu kaca hidup mari sini, maka seni lah jiwa kami, seni lah kehidupan kami. Bahasa Persada eh, mulai wujud dalam kehidupan kami. Bahasa eh kasih saya, mulai wujud dalam kehidupan kami. Bahasa eh pasca, bahasa eh tuh madu. Habis oleh para kehidupan, senyalah, akehlah, minumlah, rehatlah, dan selamatlah, hal tu agamamu semua. Jadi tua tua yang mulia, apabila、okay. tu pun jadi, salah kata, rasa pelak. Apakah cagar hidup? Apakah cahaya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi tua tua yang mulia, lima sembilan tiga belas tahun di Madinah dan sepuluh tahun di Madinah, japo japo lebih dua dua puluh tiga tahun. Kasah kasah. Nabi darb jaya dapat bentuk satu kumpulan umat yang satu fikir, satu maksud, satu tujuan dalam kehidupan mereka. Fikirnya satu, maksudnya satu, tujuannya satu. Apa-apa setelah Nabi kita Rasulullah Sallam berjaya bentuk umat yang sempurna, yang dikatakan tidak ada ime. Okay biasa. Nak samun nak ime walaupun sahaja. Emem Nabi sahaja sampai sampai semba, semba. Sahabat Nabi holakes sekali. lebih mulia pada semua orang. Adakah Nabi SAW bersedar, siapa becik pada Abu Bakar, maka dia becik aku. Siapa becik aku, maka dia tak lepas pada azab Allah SWT. Jaga-jagalah perkataan kamu, bila kecik atau bertutur, ha sahabat aku. Kerana hutai yang lekat pada pengerbenan sahabat, tak ada sahabat boleh bayar. Jadi, itu yang mulia. Bila, bila jumlah-jumlah ni paling muka ke negeri mana, maka negeri tu Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Kalau jumlah-jumlah mereka hingga di bumi mana, bumi tu akan dapat berkat dan rahmat. Bila mereka bersaing dengan siapa, orang tu akan dapat tengok cara hidup yang betul. Saya tengok bila mereka pergi tempat mana-mana, tak guna <tuh> berita kepada orang-orang. Saya -orang, kata aku ni Islam, aku ni pun ikut Muhammad. Aku ni Hamzah Alas Madainah tak perut tak payoh bila oleh tengok saja sahabat jaleh sahabat makai sahabat tidur sahabat kece adalah pergaulan sahabat dengan segi mereka darat ini adalah pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia budi pekerjanya jame beduk banyak jujur hatinya luah jantajasa berlemah lembut diantara satu sama lain tolong menolong sanggup beok sanggup lapar untuk maksud dan tujuan hidup Sanggup tak patut, sanggup belapa apa boleh boleh. Dan sehidup sehidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah sahabat makai apa dua kali makai le satu hari. Asy-Syari'ah Allah berkata selepas wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam binah pertama yang berlaku rala Isra'ah itu sahabat mulai ada orang makai dua kali lagi. Itu binah pertama rala Isra'ah. Bila wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabat mula ada juga orang mati dua kali, dari satu hari sebelum ni tak ada dua hari sekali, tiga hari sekali keadaan dua pula dapur tak berasak, makin watamang asjuk, ini orang-orang yang Nabi betul satu hati, satu maksud, satu terjual dan mereka mengaji cara ni, daripada Nabi SAW, bukan mengaji dengan mulut bukan mengaji dengan teringuk tapi mereka isap ataupun rusak, ambil ...cara hidup Nabi SAW sebagai cara hidup mereka... ...supaya dengan air tukar tasmin... ...kita sapu dengan... ...pong namu. Maka dia isyak masuk. Mereka isyak ambil kehidupan Nabi SAW... ...masuklah kehidupan mereka... ...supaya dengan... ...pong namu yang kita sapu tasmin. Habis. Sampai itu mereka perhatikan apa perasaan nanti. Sampai itu mereka perhatikan apa maksud hidup nanti. Sampai itu mereka perhatikan apa kesalahan nanti. Tetapi mereka boleh apa kecita-kecita yang boleh Nabi dapat gembira agar masa yang sikit, umat yang mulia sekali dapat dibetuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cagoh yang ditunjuk aja oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul betul yang mulia. Janganilah kita masih jahil, janganilah kita masih takuti, janganilah kita masih tak berhati dan tak nafkah. Apa kecagoh yang orang tuh tulis takleh baca dalih, tak dapat betuk umat satu ratus dua puluh ribu. Tak betok jadi lima lima puluh peratus tak boleh betok dari dua puluh lima peratus tak perak sepuluh peratus tak perak tapi ini betok jadi seratus peratus imannya kukuh dengan Allah semata-mata supaya gunung yang nak tolak mau tak balik. Nasehat、eh, saya sabak kata kami satu kumpulan manusia yang sukuk mati supaya ngaku mu sukuk Allah kami ini sukuk mati bahaya mati supaya ngaku mu bahaya Allah gitulah betok satu kumpat Yang mana sebagai contoh dan teladan kepada manusia nggak siapa hari kiamat di masa sekitar dua puluh tiga tahun apa kaca go apa kertas tip apa kesusunan itulah hal ini kita dah belajar. Jengah hal ini dua ratus tiga ribu. Ok bangun dan belajar caca go kijau Nabi Sallam dan tertip Nabi Sallam. Abuwakasir di kau dahlah anu bersabkato sebelum Nabi wafat. Habis tinggalkan satu tertib untuk kami Dan jika tertib ni kami aman dalam kehidupan kami Maka kami akan beza kehidupan kami dengan kaum musrikid Kaum kafirid Orang-orang yang tidak bertuhar daripada Allah SWT Kami akan dimuliakan oleh Allah SWT dunia Dan ini ada akhirat Kami tak akan lepas belakang Yang kata Muhammad Yusuf Muhammad SAW Yang dimaksudkan Abu Akasidik wa Diyallahu Iaitu tertib Dakwah ilallah yang ditinggalkan Nabi saw. Sahabat, sahabat tangguk jale. Engkau suatu di masa yang sikek caya Islam tersebar ke seluruh alam. Spain dapat Islam, Afrika dapat Islam, Turki dapat Islam, Mesir dapat Islam, Jerman, Sudan dapat Islam. Engkau Islam apa? Ke Aceh, ke China. Di masa yang sikek caya Islam, semua tertiru ni. Dan kalau kita semua kukuh halta. Satu juta ke. Ribu juta ke. Satu ribu juta ke. Juta juta juta ke. Untuk bayar pengerbenan sahabat. Wallah tidak ada halta boleh bayar. Mayak mereka bertabur ke suti dunia. Dan beberapa ribu orang saja yang ada di Mekah dan Madinah. Suti dunia mayak mereka bertabur. Kubur-kubur mereka sebagai paku. Atau bombing. Untuk paku... Wikuh, kehidupan Islam. Terdapat juga di Kenton, negi Cina. Terdapat juga di di Bobal, negi India. Terdapat juga di Madras. Juga beberapa bersama di Turki, Sudan, Jaman, Ordon. Le kata, setirunyo. Mayak, mayak mereka kubo, kubo mereka sebagai paku ingat teh, sebagai paku kepada hati-hati orang Islam. Inilah. Cara yang dapat kita tegak atas dunia dengan sahabat hikmat. Iaitu cara kerba diri dan kerba harta. Kerba masa dan kerba perasaan.、Oh, tunaikan hak agama. Hari ini hak isteri kita berharga. Hak anak kita berharga. Hak kedai kita berharga. Hak kiri dunia kita berharga. Tapi beberapa orang yang berharga hak agama. Yang sahabat bagi seratus peratus. Bila anak Allah kasi dikirkan kepada Allah. Ayuh. Masa peribadar. Ayah menyuruh tak bawah. Masa peribadar dua kali. Ambil akib nak catah tengok ayah. Ambil akib nak catah tengok ayah. Maka kamu tak ada hati nak catah dekat ayah kamu sendiri. Kata buahkah saya sekali. Kalau puluh itu boleh aku sekaliguh. Aku catah dekat kamu putus dua. Tuan-tuan yang mulia untuk tunaikan hak agama. Abangkah sangat kecil.、Nah. Kalau mulia tahu pendek aku sekali. Pah, buka aku tak ada. Oleh itu, tuan-tuan yang mulia, cuba peluang rasa sahabat dalam kerja agama. Berperuang waktu beritahu. Beritahu kita, apakah kesahannya kerja dakwah? Apakah tingginya harga kerja dakwah? Tapi ini pun kata ulama. Jika hipung segala pengerbenan tabi'in, banding dengan pengerbenan sahabat, maka sama dengan sutih pasti halkat di kaki kuda sahabat saja. Dan hipung semua pengerbenan sahabat, Dan balik dengan pengorbanan yang dibagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk agamonya, maka semua pengorbanan Sabahai khusyuk. Setengah putih pasti letak di kuku kuda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agamonya hidup dengan pengorbanan, agamonya hidup dengan mujahadah, dengan bersusah payoh. Tapi bila umat pale muka untuk cari kemewahan, cari hal terunyah, bersukawi dengan benar-benar. ...bersyukur dia dengan kemewahan, kelazaktai dunia. Maka masa tu, Allah SWT, na'uzubillah, Allah akan cabut kelazaktai penggerbanan untuk agama, keluar pada diri kita. Maka dia hari ni tu, tu, kita boleh tengok, orang yang sangat hidup seni, tapi agama mati.、Bi、Senai rumah aku, agama je dia, aku nak ikut dia. Ikut dia, aku nak comel, agama nak je, aku tak apa tu.、Okay, semaya atau tak semaya, dia sedikit dia. Eka pun dia nyalisah anak, tidak ada kesedahan, titik air pun masuk dalam hati kita hari itu. Maka kehidupan infradik, kehidupan individu, kehidupan perseorangan. Mulai tersebar dalam masyarakat Israel. Umar kita sendiri, anak kita boleh mengaji, anak kita boleh mengaji. Umar orang lain tak boleh mengaji pun tak apa, tak boleh mengaji pun tak apa. Ataupun anak orang lain tergulung dalam muxiat, membuat ubat kuda, mabuk, khayat, ikna higat. Jadi satu kegembiraan untuk kita. Pada yang muka dia lah.、Oh、Kau yang tak kisah. Rambut halta dia. Masuk goh dia. Dia kena bunuh dia. Ketak-ketak di di dia kajal dia. Jimpau dia kajal dia. Tua-tua yang mula kata. Mua nak ilyas. Mua muka wa isla yang sempurna. Kalau sedawa kamu kena balok. Kena uji dia. Mua rasa gembira dan suka hati. Patut kamu kena bersedih. Bila sedawa kamu terkeluar daripada kehidupan yang dijamin oleh Allah SWT. Patutnya kamu kena menangis. Bila sahurah sedara kamu letakpung, tidak berjalan atas hari yang betul. Mungkin bagi segala pekerbenan, walaupun habis harta pun, sutik, apa yang memiliki, habis untuk hari sahurah pun, mengurang jam. Sebab, lari pada hukum Allah, sunnah Nabi SAW, hari ini tanda yang tidak baik. Mereka kata, dia tak akan dapat kerja air dan dia tak akal. Hari ini, tuan-tuan kita buat kerja dengan tertekat dengan perasaan.、Ya? Hari ini, kita buat kerja dengan kesedihan. Dengan apa yang kita berjalan kerja. Hari ni mulut kita kecik hak akhirat tapi mata kita ada jeling ke dunia.、Allah. Hari ni kita kecik hak pengerben ni tapi orang lain kerben untuk kita. Kecik hak ikram. Nak ujelak ikram kita. Bukan、okay, kita nak ikram pun kan.、Okay? Mudah-mudahan Allah ta'ala ta selamat kita daripada kejahilan yang amat dasyat ni tuan tuan.、Amin. Sebenarnya tuan tuan kita adalah kesesatan. Kita sesak. Kita tak temudalah. Semudah kita tak sejale lagi, apa dah? Tapi tak segi lagi kan keyakinan tak kijau kita tak ada. Sanggup tuam modal nak dunia seratus juta juta, sepuluh juta, dua puluh juta, tiga puluh juta, gak ada tak nak apa, gak ada benar tak untuk tuam modal atau dunia, tapi siapa berani kata untuk tuam modal kepada kisah agama Allah SWT? Jangan zamannya balasannya sekepek sekepek tujuh atau ibu. Mantalkah saya Allah, siapa tinggal sesuatu karena Allah. Habiskan halta ke? Habiskan masyarakat Allah Allah Ta'ala akan Baiklah lebih baik daripada itu lagi Sahabat sanggup dirinya lapar Asalkan tetamu orang yang nak belajar Kini agama boleh belajar Sanggup rumbuh fitur Matikan fitur dalam umum Wis, wis, tetamu boleh mangkir roti Padahal roti ni untuk anak dia Untuk isteri dia dan untuk dia si Bukan、okay, ayah saja buat pengarban ni Isteri pun buat pengarban ni Anak orang kecil tak tiga apa sekarang lagi Mereka pun hajar buat pengarban ni untuk agama Allah Ta'ala Jadi Sahabat lahir anak dia minta dengan orang lain. Tapi sahabat hajar anak dia wui pada orang lain. Sahabat lahir bini dia berminta-minta kepada orang lain. Tapi sahabat hajar bini dia kurban untuk orang lain. Dia kata kepada anak Yusuf. Kamu bukan dilahirkan untuk diri kamu. Kamu bukan dilahirkan untuk keluarga kamu. Kamu bukan dilahirkan untuk sempurnakan hak-hak anak isteri kamu. Tapi kamu ni.、Oh, linas, kamu, kamu dilahirkan untuk umat. Untuk semua manusia hari ini, diri kita pun kita tak kenal lagi macamana kita nak kijak kamu. Terduduk kayak kita pun kita tak ikut lagi kita terduduk mana? Macamana kita nak kijak kamu? Hari ini umat sangat sangat tipu sama sekali. Untuk apa hasil? Dapur-dapur tule tule dunia atau sejepit dunia yang kecil sangat tipu lagi. Jual pun tipu, jawab kayak pun tipu, jual apa kayak pun tipu. Asalkan boleh, apa-apa dunia tak ada harga ni. Belajar agama nak mati, cara hidup nabi tak ada harga, muda rapi. Tiada alas se anak istri, tiada alas se kini dunia, tiada alas se tubuh se sehat sebagai diri untuk lagi berita kaza agama. Betul tu saya kalau ada ada sahabat saya dekat ni kita lah ni, bakal sahabat tu ia tak senyap. Tengok cara hidup Pak Ista sahabat dengar.、Ni. Kalau kita sekerja berjalan ini rahmatullahalaih. Ada satu cerita bila tabi'in jumpa dengan sahabat. Sahabat tanya, apa khabar kamu? Kata, Alhamdulillah. Apa makna Alhamdulillah di sisi kamu?、Ah, dia kata, bila Allah tak alami satu nikmat, satu nikmat kami syukur. Alhamdulillah. Ya Allah tak alami ta kami sahabat. Maka kata sahabat orang tabi'in, kalau tawaf itu hanying di sisi kami. Hilab indana, hilab indana. Hanying di sisi kami. Tapi yang tanya macam mana? Alhamdulillah di sisi kamu, Alhamdulillah di sisi kami yaitu bila kami dapat sesuatu kebajikan sesuatu demak pada Allah Taala, kami bahagia pada orang lain. Dan bila habis kami minta pada Allah SWT dan bahagia pada orang lain pulak. Kita ok dilahirkan untuk tunaikan hak keluarga, kita ok lahir untuk tunaikan hak anak istri, tapi maksud sebenarnya kita dilahirkan untuk tunaikan hak semua manusia. Jika kita tunaikan hak semua manusia Maka dengan dirinya termasuk manusia itu Anak dan isteri kita Tapi kalau kita tunai hak anak isteri kita Maka tidak masuk manusia ramah Hari ini kita berhambaukan diri kita kepada anak isteri kita Kita berhambaukan diri kita kepada kerja dunia kita Kita berhambaukan diri kita kepada cari maka kita Dengan kita terlupa maksud hidup yang sebenar Maka tuan-tuan yang mulia okay, Tak ada maksud hidup Seporek, lupa tokoh kayu, hanyut dalam air Okey, terlepas maksud hidup inilah okey sesak paling sesak sekali. Kenal tu he, tapi tak tahu kata kata tu he nak dapat dari kita. Kenal nabi, tapi tak tahu kata nabi nak suah kita nak dapat. Maka kita suwe-suwe anak mak bukan nak waktu begini yang lain hehok. Bapak saya tak nak suah ayah hantar mak dia sebagai ibu mak pak dia. Dalam suwe mehok tu mak pak dia. Mak pak tu iya, saya nak temuan nak aku murah, nak aku dia tak saya. Inilah khadir orang sejarah ini terakhir. Dia Islam tapi tak tahu kata Islam itu nak pinjalkan apa. Dia mucak tu kalimah syahadah tapi maksud kalimah itu ke apa. Dia pergi sedih semayah berjumah tapi maksud berjumah apa itu yang nak. Orang semayah sama, orang semayah boleh berdiri sama sendiri. Mucak dengan orang mucak sanggup berlaku buat fitnah sama sendiri. Kita telah jauh daripada hakikat kalimah. Telah jauh daripada kehidupan Nabi SAW. Makai halu-haluk ke timur lelak lelak umat bukan negeri kita sahaja, buka seluruh alam. Tapi itu ini amanah yang usah dapat kerja, dakwah sebagai amanah yang usah bukak saja maksud hidup. Tapi dia adalah amanah antara kita dengan Allah swt. Ini amanah tuh. Tu. Kita tak jaga amanah dengan semua manusia.、Pun. Nabi kata ini tanda munafik. Okay, tak jaga amanah sama manusia. Janji, bawang dah harga, harga. Nipong Nabi kata salah satu daripada tanda munafik. dia kecik bahan dia janji mukir dia herap dia herap herap selalu kalau sama manusia kita kita tak ada amanah telah jadi munafik kalau kita tak jaga amanah Allah tak nak apa kita jadi tu, tu. ni amanah bukan maksud hidup biasa kita nak was sebagai amanah inilah maksud kita dah hinguk tubuh kita untuk hafifat inilah maksud yang kita dah buka kita domit ke barang-barang inilah maksud terburuk Maksud Ustaz tu. Dia naja agama, dia nampak hati agama. Jiwa-jiwa dan ruhani Ustaz-Ustaz tu. Jiwa Islam, jiwa agama akan keluar pada hati dia. Bila matalamat hidup dia hanya duit dan pangkat. Madrasah-madrasah dia akan ada tangan yang berlain sok letah kepala dia. Dan pusing madrasah dia ikut cara hidup yang tidak direzah oleh Allah SWT. Maka madrasah dia akan keluarkan ulamak-ulamak yang waris dari syaitan. Untuk sebab kebukakan ke dalam masyarakat. Subah-subah agama yang keluar pada orang. Tak ada jiwa agama. Tak ada maksud hidup. Tidak ada pedas dan cepat kepada masyarakat. Itu tuan-tuan tu yang mulia. Kata Allah, saya ikat orang-orang lain. Kalau aku sayap tertib pelajar di hari ini. Maka kamu akan kata aku munafik. Kalau aku sayap tertib hidup dari, dari madrasah hari ini. Mereka kata aku boleh lawai agama. Tuan-tuan yang mulia. Sebab itu fija dakwah adalah fija yang kita semua nak belajar. Bagilah masa banyak ke dia. bagilah apa ni pengerbenan yang banyak、berdiri. bila Allah Ta'ala buka rahsia dalam kerja dakwah maka kita akan rasa kita mengalung dalam lakti ilmu yang sangat luar bila kita turun dalam kerja dakwah supaya kita turun dalam kita akan nampak benda banyak yang kita nampak atas muka benda kalau ada yang pun nampak kalau ada yang pun nampak kalau kita sapa di patak maka kita akan jemput mutiara-mutiara dan permata yang mahal yang kita tadi cari <tuh> kalau dengar tidak kerja Nabi SAW Suatu yang boleh hengok agak rumbun bersih, gelas. Sahabat kata, kalau tak naik kencing, tapi manusia bukak. Sahabat, okay, kering habis salam-salam. Kalau manusia bukak siapa, tak tak naik kencing. Okay, bola apa tak mana? Okay, bola teh tak uti. Okay, poputusannya dah nak jalan lagi lagi. Okay, polukoh habis setiap setiap hari habis habis hujuk lagi lagi. oleh itu tuah tuah yang mulia hari ini alhamdulillah syukur berallah semata allah、SWT. kata allah telah pilih kita sebagai sebagai yang dapat mengasahi nempak hijau walaupun sikit sikit tapi janganlah kasolhati kita janganlah cerita lehati kita kata peng pengorbanan kita hari ini supaya nasabak dah maka kita akan tertipu dengan setan kata Mona Elias apa yang kita buat hari ini hanya alis dalam fikiran Allah Banyak alih dalam kerja Banyak lagi huruf Nak sampai ke Hamzah banyak lagi Hari ini kita cuma Merupai oleh kerja dakwah Berharilah kita Berapa ada Allah Ta'ala sahaja tahu Hari ini kita merupai oleh hidup Sunnah Nabi SAW Perakhir taknya keyakinan pada sunnah Berapa ada dalam hati kita Kita tak tahu Hari ini kita berkecek dengan hak Semayah kosak dan khodok Atau berkosak tawadok ...tapi tak, tak semayah hari ini... ...temu berapa kali dah semayah kosong kita. Manis hingga tidak ada sesuatu lebih mahal pada semayah. Manis hingga kita rasa dunia setih tak ada harga. Semayah seorang agak besar. Bila seorang ulama' anak dia mati. Orang、okay, dia pakai gizirah dia... ...pakak pergi mana kata... ...sunjuk sedihlah dia. Sobalah kamu, sobalah kamu. Ini ujian Allah SWT yang besar sekali... Bila wajah wajah anak cucu anak handai mati, bila oleh lelaki keluarga meninggal dunia, maka jawab pernah katakan kata kata kata, anak aku mati mumpakak sedih berakal sedih kapung. Tapi aku terlucuk semajuk Allah murtad saya bersedih pada aku, pada hak semajuk Allah lebih banyak harga nilai daripada mati semua anak istri lagi. Jadi tujuan mulanya, hak kita masih kasih kata ini milik kita, hak kita. Kita masih rasa kata milik kita. Diri kita, kita rasa kata milik kita. Saya tahu lama, selagi kita rasa diri kita milik kita, harta kita milik kita, masa itu berat untuk kita buat pengerbangan. Tapi bila kita rasa kata, diri kita milik Allah. Diri kita ni hak Allah. Dan bila diri kita hak Allah, baju pun hak Allah, umat pun hak Allah, harta kita pun hak Allah, waqfah kita tak guna, harta kita dan diri kita suruhkan Allah. Besar hak dia.、Hari、ini untuk tunai kan? Takkan sahaja segi-segi. Sangat hampir dua tiga ribu sekali, puluh ribu sekali, dua puluh ribu sekali, ratus ribu pun tak apa. Tapi untuk zakaz agamoh, daniel yang kecil kita bagi pada zakaz agam. Beli laut tiga ratus sekali untuk masuk lelak petis jo, untuk masuk lelomoh. Tapi yang tak sekawat sejak tak lebih dari sepuluh ribu. Tak lebih dari sepuluh. Makin dah kopi, sekali bayar habis 7.80, 100. Tapi kutip 2 tuan, lebih ada 2 rokok. Ada cuma kat jeling ke aku, kat Amir. Orang ambil lain, tak tak farok duit. Seperti dia ni, dia ni farok duit. Tadi kampung hari, ramah duduk sejik. Amir tawak teh, tawak teh, tawak sekut, tawak tu. Ada cuma jeling ke Amir. Jepang dah sikit dah, kata jamu lagi habis. Mereka, okey, gapang. Nak jamu, gapang, apa tak jual kembung lagi jamu. Apa kita, tu-tu. ...kita jadi paul ni... ...cuba garu tengok ke pohon, kakak pipi... ...kakak habang duduk lagi kita... ...berputih tengok, hidup dah mati kita... ...ambang nak cari kata-kata apa... ...kayak ada tuan-tuan ni... ...tak seri tuan-tuan tu, sakit... ...yang banyak kata kita sesak... ...kita sesak dalam kehidupan... ...kita sesak dalam maksud hidup... ...kita tak tahu kat mana lah... ...semaya pun pergi dengan hanyut... ...keluar pun pergi dengan hanyut... ...mari merkah pun pergi dengan hanyut... ...nyatak lewaya pun tak hanyut lagi... Celik, setahun, tidur, kulik. Celik, setahun, tidur, kulik. Itu yang mulia. Bila kita pergi khidmat di Nizamuddin, orang yang masuk temui Hadarajir Rahmatullahalai, orang yang tunggu pintu, orang yang masuk ada kerja, nak kecek, nak tanya, boleh rakyat kita dulu. Kenapa tu-tu, mula Hadarajir Rahmatullahalai, bila Kharkun pergi zirah dia, berita gambirah, hadrat, rumah kita hidup gas, hidup taklim, Hidup tak boleh wanita, hidup halka-halka tak boleh minggu ya. Jumlah masyarakat boleh keluar ramah, jumlah jatuh boleh keluar ramah. Kami di sejik dulu boleh dua sah, lalu ni bila pesah boleh sepuluh sah. Kami usaha ya, ada lagi kami usaha sungguh kami belajar. Walaupun kami tak diketi, kami buat kursi, kami buat musulik. Kami nak umur-umur ke fitur-fitur. Yang -fitur. kecil ke usahari ke Allah kepada mereka. Hari ni nampak orang-orang yang mulai masuk dari sejik. Ketina mulai kerubung, budak-budak ada fikir nak ngaji Hafiz. Orang menegar mulai menegar dengan cara betul, jaga amanah. Orang kampung mulai nak satu hati, pergi mari. Orang bertabung, mereka dengan syarabat yang mari sedih. Kami gembira, kami mana kata penerbana kami ada nampak resikir-sikit. Maka kalau beritalah ni siapa hadiraji itu aku eh. Sehari siapa gelap hadiraji segar supaya boleh semakin hubat. Hubat-hubat Hafizik sekali. Tapi kalau kita berada hadirat, Al-Kahmah ni katun untuk balas jari-jari, kita berpura-pura. Kerja tak jelak, tak sikit, kita pun tak boleh. Biasa buat dua jam setengah, apa ya? Kita tinggal dua, kita berada. Kita buat dua jam setengah, kilah sama sendiri. Kita pun mengikut tak hormatkan Amir, putusnya. Amir pun tak boleh tengok. Kita di bawah, dia lah nak suruh semata hingga tengah-tengah tu. Duit pun habis, latinah pun tak baik, lari pada kerja. Kita dengar berita lah ni tuan-tuan, Hadhaji terus sakit.、Hmm. Ni kalau orang mayat tuan-tuan kata, Allah tarik tuan-tuan. Hadhaji demes selalulah bila dengar berita yang tidak gembira.、Hmm. Kerana kesedihas. Kalau saya、so, mok, bila dengar kata anak sakit, sini lemak habis, jalan tak gak dah. Dengan anak mati, batang. Pintai salah tuan.、Hmm. Walaupun suku-suku tubuh, tapi hubung yang hasrat hati ni. Lebih besar pada hubung yang tubuh lagi. Syekh Waliyullah rahmatullahi alaih Sarih ulama, orang wali, orang warak Ada enam urih dah sore Dia cuba bayar dan hubungi hati dah setiap da, ke mana Dia duduk di satu tempat raya dah Dia tahu dah pergi Data Syekh Waliyullah tu, kamu tu mati dah Dia kata, inna lillah wa inna ilahi raji'un Ashrullah ilaha illallah Mati dah Dia sendiri mati, padahal berita tu bukan berita sungguh Dia suruh dengan korban mana, tapi wayak dia macam tu rumah mati tu. Dia ma. mati sahabat. Kita hari ni kita sanggup, tepat gagah, dah tinggal gagah, mati gagah. Kita nak kerjong, duk sebesar, jemuk panjir, jemuk panjir, jemuk panjir. Dia macam senang, bisa hidup dah, sampai rapi, bisa, wayak, tak sampai rapa juga. Berserah, dia buat umuh-umuh, fitur-fitur. Hari ni, kerjong wayak mudah-mudah macam. -mudah, Sibuk dengan kerja, pasal rakan pun murah, diri pun murah.、Ah, sedih. Sedih hari yang mubah ni tinggal kerja dakwah. Sedih hari kamu mubah tinggal dua jahat setengah. Soalnya kata kita buat tuguh saja dakwah tapi hati tak ada hubungan yang kita ambil kerja dakwah. Maka tuan-tuan akan selamalah ni kita duduk. Maka kita takkan dapat kejap Nusrah Allah SWT. Tak boleh kenal Nusrah tu. Kalau kita buat kerja dakwah. Sepanjang hidup kita kerja dakwah. Tak pernah jumpa dengan Nusrah Allah SWT. Separa menikah, tapi kira anak tak tidur nabi ni je. Periksa hari ni tuan-tuan. Hak klik hari ni, aziz. Kita klik pergi, -kita, kita periduk kerja makam. Periduk kerja terpaksa, umrah-umrah, peritu-peritu, tanggal-tanggal, orang-orang. Ketik kebesar Allah. Rekat、nah, yang sebenar dengan kesedihar yang sebenar dengan, dengan perasaan yang mendalam semua. Allah tak tengok, jangan panjir serba besar. Allah tak tengok baju kita berkerja, cucu Pakistan, cucu Arab, atau baju melayu, kasarung. Tapi Allah Taala tengok amalnya, amalnya Allah Taala paling kena sekali, lebih rasanya amalnya ya itu amalnya pengorbanan dijaleh Allah SWT. Awak sudeh dijaleh Allah, gelitih dijaleh Allah, lapar dijaleh Allah SWT. Allah Taala ganti kat tengah lapar pada masa.、Tata、Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ...tahid utah ataupun khid kuda kamu... ...yang kamu naik di jalan Allah SWT... ...berok tu beri mari. Khid tu Allah timbul jadi kebaikir kamu untuk di akhirat. Biasa Abdullah Ibn Mubarak... ...tulis surat kepada Fudir Ibn Iyas. Fudir Ibn Iyas ni nebulae di Masjid Arab... ...nebulae di Masjid Nabal. Ibadat sini, ibadat situ. Ibadat sini, ibadat situ. Dan orang alim. Tapi Abdullah kata rana... Hei fudin muriyas. Ya、ja, abidun haramaini lau absur tanah. Hei awi hak duk ibadat di dua masyarakat. Lau absur tanah. Kalau mau tengok kami. Dijalak Allah. Dali da minta anna kafim ibadat jikal abu. Mudahulah katakan mudah buat kata, tu. Mudahulah、so. majuwa ya. Mudahulah majuwa. Asyikah mudah aku. Tepitan kau ya. Mudahulah majuwa. Aku tepi balas tu.、So. Itu kuat kuat ya. Karena apok ini ini inilah maksud hidup Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baju semak, Nabi kita kismaye kan? Nabi nafas awak tak hidup kismaye kan? Nabi yang cuhan aja alat cinta fala itu kismaye kan dah? Da. Rabbak apa kapir? Nabi kiswayak kembali Allah pada manusia. Nabi kita apa? Berita gembira hancurkan. Sampai dengan berita gembira Habib dia dari dan makinai dan syurga Dan berita dengan Nabi Goyak, Akibat dan kesudahan Orang dirakau kepada Allah Ta'ala Azab yang sangat pedih Jahannamnya untuk jirik Jahilnya untuk tepik Ngakawilnya untuk pesawat Untuk terima kedatangan Orang dirakau kepada Allah Ta'ala Perkara yang mulia Orang dirakau kepada Allah Ta'ala Di akhirat sikit lagi Gigi yang sekutong sama besar Nagun Uhud Tebah kulit dia. Tak belah kulit, tebah kulit dia. Tiga hari, tiga malam perjalanan. Kenapa? Allah SWT tak bakar dengan tubuh ni. Kerana kecil sangat, tak badai dengan api ni aku. Tak bakar tu, tinggi dua milik lebih kuai ni. Tak bakar tubuh yang besar sekali. Tengok ke zina sahaja tu. Herak zakar dia besar gunung Uhud. Zakar Herak besar gunung Uhud. Bila dia masuk ke dalam akar. Ahlinya kau semua jiwit. Ya Allah wahai Allah, Ya Allah wahai Allah. Tambah api lagi, tambah panah lagi. Tapi mitoklah, mitok biar rezina yang tumbik pada nafkah kau. Karena busuk dia terlebih juga pada pada panah saya api nafkah lagi. Sekali dia mitok, sekali dah tujuan nafkah. Sapakah patah tuh ribu tahun. Tidak tahu cuma kata nafkah tuh ribu tahun nak sapa. Berapa tahun? Api narkotikai naik dengan siapa ke mulut narkotikai pulak seribu tahun mula. Saya nak cerak. Sambung dengan lima ratus tahun dulu. Lepas tu seribu tahun mula pun. Kalau naik lagi siapa mulut narkotikai, wahai Allah. Minta lah kureh sikit lah panas. Panas sangat kami takde. Allah ya mereka, wahai mereka tambah lagi seribu kali ke dalam. Setiap kali dia minta kureh panas, Allah ta'ala setambah seribu kali. Walaupun tak tahu. Naik sekali pula tak tahu kata orang minta utama juga. Minta lah kalau, kalau nak beri kuris. Tak sekali minta lagi. Seribu kali ganda lagi panas.、No. Lepas itu, tak kan? No, tu, tu tak rayakkan tu. Tak bimbingkan tu. Tak nyanyakan tu.、No. Lepas tu Nabi seolah-olah dia tengok niyaka. Seolah-olah nak kau ada apa dia. Dia nasihat kepada orang dia. Dia daya orang supaya larilah pada niyaka. Ya'okanlah pada azab Allah SWT. Dan masuk dalam lesurga. Yang mana dalam serga penuh dengan ni'mat. Nabi kata dalam serga tak ada siapa tipu kamu. Tak ada kecik mendek dengan kamu. Tak ada sindir, sakit hati. Tak ada kecik wakhinur dan sebagainya. Allah tak ala apa. Mereka dalam serga kecik pes semua manis. Temu sama kita. Temu sama orang yang kita tak kenal. Kita kenal dalam serga. Tak ada kecik pes. Siasa. Illa kilan salaman salamah. Wisa lagi marik antara satu sama lain. Pakaian pun comel, tubuh pun comel Hingga bahawa Mulut kita ni pun bas tak Lebih dah kasturi Peluh lebih dah kasturi Makin ni tak masuk api, tak masuk Kicap, tak masuk jukak Tak masuk bathing, tak masuk Budu, tak segala apa Semua makin ni cuci, buah kayu Mari pada buah-buah yang tak ada paham Sini Padi dah paham, biria dah paham Dah kawam dah paham Semua dah paham, tapi buah-buah yang -buah serga Tak ada paham, tak tahu macam mana. Pagi-pagi, bila lagi kakak makannya kuda alis sergol, takleh waktu tunggu ribitu. Alis sergol buka, bila makannya, waktu masuk tak dahleh tak kasi, dan mula imak ya. Dengar maknya makannya, paling tengok bila lagi bila kita takleh, terus tinggi lagi ribitu. Maka alis sergol ketemu tak lagi. Berapa muka lagi? Aku kata bila-bila lagi itu. Wahai ahli surga, macam mana aku nak pergi? Pasal aku ini pun sekali dengan talih itu juga. Kita boleh, Allah tak rasa kita boleh. Sekali dengan aku, aku bukan talih saja. Ahli surga, belah. Buat lima untuk pakai. Belah, pak. Buat sekolah itu baik. Pakai si habis. Kulit yang retak satu celah itu, keluar sebagai bila-bila lagi. Satu celah keluar sebagai bila-bila lagi. Satu celah keluar sebagai bila-bila lagi. satu bilik tujuh puluh gitu satu pintu tujuh, tujuh puluh katil satu katil tujuh puluh bidadari tuan-tuan yang mulai kalau bidadari tu cocok clicking dia sembuh seruai atas dunia ni maka redaktor semua atas dunia gila habis dia kena kecatikan dia ini ni'mat serga satu ni'mat hafsa lagi tuan-tuan bidadari kalau dia cocok seruai kalau dia cocok seruai clicking ni Orang jatih jadi gila. Tapi kalau orang、okay, tina yang mu'minah, salihah, da'iyah, yang bantu suami dia kerja agama tu,、okay? rambut dia seruai jari ni, cocok tumbuh langit dia, orang jatih tengok. Semua orang jatih di dunia, mati habis tak ada sorai apa hidup. Comelnya, eloknya orang、okay, mu'minah, yang salihah, da'iyah, yang sentiasa dengan tu lelaki, yang ikut susah mana pun, ikan kering pun tak puas makan 14 hari, telur rendah pun tak puas 14 hari. Atau perempuan dengan kakau pun tak faham. Kalau lelaki boleh keluar jalanlah tak alah. Mak buat tak faham. Nak boleh mengajik Hafiz. Boleh mengajik Alim. Dia sasai. Tak boleh pipik umat. Dan mak bayak pula. Mengajik Hafiz. Jangan niat. Nanti tu. Inmeng boleh bosa. Duitnya tu tak rada lagi. Nanti mak tu. Satu ayat nak bayang. Duit 30 ribu. Tak boleh lagi. Kalau boleh. Nanti tu. Inmeng boleh bosa. Jangan ambil duit. Bagi hadiah pun jangan ambil. Kalau ambil pun pergi ke sekolah. Atau pergi buat jariah kotlahan. Punak makin berapa ribu-ribu. Bersama ambil duit-duit lagi makan. Bagi berat rumah kalau boleh. Dia kira macam ambil makin. Tak tak apalah sekolah itu. Tapi jangan maksud duit. Kerana jika maksud duit mu ambil. Untuk jadi hapis dia tu emang. Maka semuanya mu jalan lagi ngelakpung. Supar dengan kabur hanyut tak. Tahu darah gitu tak. Agaknya kalau elah lagi muhabiliting, karena jiwa agak mau keluar perih kamu dengan duit tidak ada apa-apa kaki tua-tua yang muda ini lah, okay daiyah soleh dan okay nih keliling dia tujuh puluh ribu, bila lagi tak baca dia apa baca, kalah tu kalah nih, kalah tu kalah nih, bila lagi tidak paling muka ke dunia orang tengok dunianya, macam apa cari gelak, tapi bila bila paling kepada soleh mukminah yang solehah. Oleh itu mukasir lebih dari tujuh puluh ribu kali ganah. Itu tuan ini lah asbab Nabi tidak tak negoan. Mujah tidak tidak bangun lagi malah lagi kok itu Abu Jahal. Kok kok kok bukak tak itu Abu Jahal doh doh kamera siapa makin aduh apa? Buka tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditinggalkan. Abu Jahal, aku tidak tak negoan engkau. Mujah lah kali mu. Turutlah fintah Allah, sa'a'lah pada Allah Mujjaya Sa'a'lah pada Allah Kau yang kata Muhammad Mujjaya, si hari pun kerja ni Malik pun kerja ni Hari tak berhenti-henti, katak bitul dah Nabi Jalai, tinggal jay, fikir rumah Pasal Nabi kata Mujjaya, aku celek Mujjaya, aku seorang celek Teruklah aku, aku nak harikmu pada kejayaan. Jadi Nabi kata aku, respons aku. Aku duduk tunggu. Ada satu tempuran manusia pinggir api, kemudian pakat terjun di api. Aku pergi. Pergi dah, aku lepas lagi, nak terjun lagi. Kata ni, hakikat kerja dakwah tu, Tuan. Ni kan dah berapa jahir dengan hakikat dakwah. Tak boleh. Bana Elias kata, apa yang Nabi buat? Aku risau. Tak boleh. dan haksa tu maklumat awak selatuh pula aku risapah pada kamu dengan kecil-peh hanya satu je sembilan pun sembilan lagi tu sebuah lati nak awak jatuh tak boleh tak payah anak orang tak ada pun kata anak orang bagaimana seorang Nabi yang sangat sakit sangat rapat yang lepuh aku tak sahabat bagaimana garuh peruk buka baju garuh peruk Nabi, -Nabi tengok tak tahu dia peruk dia ni ada batu Tokoh, tokoh, tokoh belakang. Ya Rasulullah dah bantu belakang. Rasulullah saya lewat baju dia garuh kasi. Apa sahabat nampak ni? Dua, Nabi dua tokoh. Banyak apa sahabat lagi? Apa sahabat datuk? Baju kelebihan. Sampai hari dah kata kami sakit ni. Nabi sakit lagi. Kami sedih ni. Nabi sedih lagi. Kami lapar ni. Nabi lapar lagi. Jadi tuan-tuan yang mulia. Ini kirja kita. berapa hari dah kita nak mati berapa minggu lagi kita nak pergi berapa bulan lagi kita nak duduk dalam dunia ini peluang untuk kita ini masa untuk kita tapi tu siapa ada kerja nak balai tangan dia、apa? dia buat main-main tu, tu dia sedang menolak satu ni mak hapsah sekali dalam dunia so dia bakok bila anak sakit tapi dia tak ada masa nak padu buat kerja macam makin dengar akabar kata telefon kata anak dia mati semua anak selok Sedih pergi pergi, pergi banyak anak yang tak berarah ke ayah ni. Masa, ayah, masa muhiddu ayah tak ada nak kirmak pada kamu. Sibuk ayah ni. Banyak ayahmu ni, gila ayahmu ni. Tengok mu mati. Tapi kita, lalu ni kita dapat nikmat besar sekali. Tak ada lah dunia tuan-tuan nikmat. Lebih lah kerja dakwah. Wallah, tak ada satu nikmat di dunia. Lebih besar lah sebab kerja dakwah. Lalu ni dakwah hati-hati kita dah. Kuat lah we sumber. Kita nak hidup pari lagi. Tanggul tanggul tu, jangan kok hit terak sahaja buk dan jagu tu, putih habis lah. Tanggul lagi dua jari nol, tanggul lagi musalah lagi, tanggul lagi kata. Jadi, kata, Yusuf, agama hari kita sibuk nampak buah lagi kita. Ya Tuhan yang mulyakah zaman ini, Syabrahmatullah. Takkan saya agamoh lagi kita nih bukan amewi, bukan mercahui, tapi Allah yang tak lagi. Allah yang memilih kamu untuk uru kan satu tangga zanit. Allah pilih kamu untuk ziarahkan sakit ni kapal ni. Allah pilih kamu untuk ziarah keluarga-keluarga yang suami dia keluar dari Allah Ta'ala. Allah pilih kamu untuk buat dua jahat setengah. Allah pilih kamu untuk jalan tak urus setahkan seorang agama ni. Kalau Allah tak pilih, walaupun banyak kelbih ni tak boleh buat kerja agama selama-lama. Dia kata nak keluar apa-apa lari, nak dua jahat setengah, duk-duk lah tak duk, boleh. Dia pun tak boleh duk, Allah Ta'ala tak pilih. Itu tu apa aziz agama, kerja agama sebagai maksud hidup Bukit aziz leh merkah, kita tanya suka-suka Lepas tu beli kita mengatai terlupa habis Bukit aziz suka dah leh merkah, waktu kita rumah terlupa habis Aziz ni sebagai amanah dengan Allah Ta'ala Bila kita keluar pergi, letak jarum, letak metal kita Macam mana cara kita nak buat kerja? Macam mana atur cara buat kerja? Dan buat kerja dengan perasaan semua Buat kerja dengan kesedih semua Maka disitu tuatnya Allah Taala akan buka pintu nasrah pada tuatnya. Izah jah、uh, nasrullah. Karena itu nasr kulo nafidinillah. Apa jadi? Datang nasrullah Taala kepada kita. Kita betul betul gara-gara tak ada agam mau agam mau masuk. Tapi ada sesuatu yang kau masuk masjid. Tapi ada nyamuk, ada cungkilan tunduk kepada Allah Taala. Tukar-tukar agama Islam yang tunduk kepada hukum-hukum Allah Taala. Awak tak berimtidad kata saya kepada selainnya pada Allah semata Allah. Maka tanggih tanggih mereka, meminta kepada Allah Ta'hi. Mereka kasyuk kepada Allah Taala. Maka situ Allah Taala datuk ke azab jadi rahmat. Situ Allah Taala datukkan segala kehidup pesenggoh ada berita Sri Galo dengah kambing, berhidup sekali. Masuk Umar bin Aziz jadi Khalifah. Tapi bagaimana penderbannya Umar? Bila anak tanya Umar, itu Ayah, hari ini ya, ya Allah, ayah seluruh korak ya. Kata Khalifah Umar, Abin Abdul Aziz ingat, Ayah, anak Eka pun biasa pakai baju baru belakang. Anak Eka pun biasa ni belum tutup baju pakai ye. Hari ini kami anak Khalifah tapi baju baru tajok. Mek saja, tu jahai baju cawik nak pakai ya, Ayah. Cukup kata anak daripada. ada Umar bin Aziz Umar ambil kertas keping halus tulis wei kore kirmat semua kita tanya tanya di Baitulman ada tak gisaki-baki berkaji akul beli pasapa surat ke Baitulman Baitulman kata mau tanya di lebih akalipah berkaji hari-hari yang makanya tak cukup kami nak wih mahal dia nak murah kami nak wih mahal dia nak murah dia ukur pada dia Lebih kita taklek lebih kita taklek, nampak tu anak lebih untuk baju anak bini dia. Tak boleh bayar kau makan anak buteh. Duit baju mana tak boleh nak wi buka dulu tak boleh. Doa itu tak suah buteh so tanya. Taklek layak tak? Ya Khalifah. Tidak lebih siapa buk? Duit kamu di baju mana? Maka ada pegangan nak dia peluk dia tetap boleh. Isteri deh pakai cemile sergola. ...kenia skuadar ni... ...mau nak beli ayah... ...membutai Rui Baitul Man... ...untuk beli pakai ayah... ...aku tak sanggut... ...dapat Allah Ta'ala sikit lagi... ...aku mati tu... ...dak ada bayar Rui Baitul Man... ...sapa nak bayar kat aku... ...pakai lah gafah tu... ...dapat lagi tengok bini dia... ...duk jahat... ...baju sari... ...untuk pakai hari ayah... ...sori betina maizirah rumah dia... ...kecek dengan bini dia... ...duk menumbuk sambal... ...tengah duk... ...kecek dengan bini dia nampak... ...sori lelaki-lelaki duk karal Sekarang saya di Telagang, Sekarang-sekarang jeleng je bini rumah, Sekarang-sekarang jeleng je bini rumah. Ketina itu cemik, Wahai Mak Suri, Ini anak koli sore ni, Tengok je kakak-kakak air jeleng, Sekarang-kakak air jeleng, Sekarang-kakak kakak, Bini rumah, Mana itu suami aku, Itulah rumah bin Al-Aziz, Itulah kalipang, Dia rasa maju sendiri, Jadi tahu, kalau baca baju, pastulah baju yang fajar tu. Jadi masuk hari ni untuk lelumok, limau baju yang kering, baru ada fakar jubah selera, jadi baju dalam kain dok pade, nikal lipoh. Jadi lengan kuda tu masuk, jadi lengan kuda tak tak langsung. Masuk masuk tu ratus tuan, tambahin lengan serigala, lebih sekali lah benar. Ini pengertiannya. Hari ini ketua yang mulia, berapa kesusahan kita tak cari? Kita cari jalanan untuk hukum masalah, berusaha saya jalanan untuk hukum masalah. Kita kena dakwah dengan hukum masalah dengan dakwah. Belia tak boleh kerak dengan bajuk, belia tak boleh belah dengan pisah, belia kena kerak dengan belia yang berputus. Kena dakwah hukum masalah dengan dakwah. Hukum、okay, masalah dengan benda lain. Kena dakwah, kena hukum masalah dengan benda lain. Kena、oh, dakwah, modal salin ni. Kita takutin nilai dan harga kerja dakwah yang ada oleh tangan dia. Kita ada dakwah. Bukan masalah dengan kerja dakwah. Semalam yang baru hidup oleh bilik. Dengar ustaz Alamak budak bayar. Masa itu ingat. Oh,、no, ya budak tuan-tuan. Silangkah berlaku masalah. Mereka selesaikan masalah dengan nyopak pula. Jalan kaki. Teriak. Bangun malam. Nangis setiap hari buat kerja dengan manusia. Di mana kerja dengan Allah SWT. Allah selesaikan masalah. Kau Islam sama, mereka sama mereka gemar senyik Islam sama. Di nazar mudin. Kalau suatu cerca-cercaan, kalau kamu tuh terting kami, kalau kamu tuh nasihat kami dari akhirnya ramah. Kamijamin insya Allah Allah Taala kaslama, kalau kamu suallah Taala slama akan lidah di celah gigi dalam mulut. Suallah Taala slama akan nabi Ibrahim terapi. Suallah Taala slama akan nabi Yunus terapi. Rasulullah Taala selamatkan, ogeh, ogeh beberapa ogeh dari gua, dari suratul kafi. Rasulullah Taala kasih selamat ke kamu, Rasulullah Taala kasih selamat ke kamu. Ini kita ukam masalah, bawa ada masalah kita ukam masalah dengan? Tiada awak. Mudah-mudah Allah pomulah kita, amin. Mudah-mudah Allah jangan ada salah dengan kita. Kita dengan akidah awal lebih muka bersih lagi. Kita dengan akidah awal main-main lebih pada mudah main cium lagi. main merkah pasal kita mangkuk apa dua tiga hari pun tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu dengan bayi pun kita tak henti kita dengar apa dengan kulit lagi pada je pun kita tak tahu kata kita klik nak baga apa klik nak sepatutnya sepuluh tahun orang istri kumah dengan merkah klik nak sepatutnya tiga kali nak tuah tak boleh tak sepatutnya lagi Allah Akbar inilah boleh tengok kata Rahman, Rahim, Ihsan, Tuhan, Astagfirullahaladzim Satu tu malah hari dia tinggal dakwah ni tu. Nabi Yunus mana fikir, tapi kita lepas apa tak lebih. Tapi kita tinggal bulak kita tahu tu, tak apa. Ini rahmat Ibrahim kepada okey okey yang jadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul niak, betul betul dakwah maksud hidup kita kawak hijrah dakwah masa yang lebih ni masa apa mati itu Insya Allah. Dan niaklah tu tu. Orang、oh, macam nak bayar lapar jas lagi, Pak boleh setahun lapar jas lagi, Pak boleh setahun bahagis bulan itu. Tapi jangan rasa, kata banyak, tak ada banyak sekali. Tapi jangan rasa, kata lebih pada kemampuan, tak ada lebih kan. Bilakah hati kita nak, hati kita suka, benar ni kecil lah ngan. Tapi lah hempuatikah pelajaran? Kekit semua nak besar, kekit semua nak segar, tak hati kan? Padahal masa tinggal itu, roti tak ada sekeping, air tak ada sekeping, kuasa makan tak ada sekeping, kuasa makan tak ada sekeping, tak ada sekeping, tinggal anak-anak yang bini di situ, tinggal pula-pula, tawakkan Allah, ini peta Allah besar sekali nak kira kita, ini suruhi Allah Ta'ala yang paling berat sekali nak tinggal kita, dengan bini pun kira tak kira kita. Ibrahim nak tinggalkan kami sini ke ni? Tak ada siapa sahaja abuk. Tak ada paham kak you ke sepaham. Iphone tak ada. Nak tinggalkan kami, kami sini ke ni? Ibrahim tak kecil sikit abuk. Tepuklah ke kuda.、Jalan. Pergi lagi bini. Tanya suatu lolak. Tak jawab sekali ke apa. Tengok. Lagi belak kuda. Pergi sekali lagi. Bini tukar soalan lah. Ya Ibrahim. Adakah ini perintah Allah? Ibrahim tak ada lewat kata, Hanggup, ya tak. Hanggup je. Ini syarat nak tukar dah. Lata bini jawab di, gila Ibrahim, kalau ini fintah Allah, Allah akan jaga kami. Gila Ibrahim, kalau ini fintah Allah Ta'ala, Allah akan jaga kami. Mulai setak kuajalai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dah keyakini dalam hati isteri dia. Tapi tu klik, klik manggil para tiga belakang. Adha pulak baga pelik lebih satu lagi. Gila Ibrahim berkata, wahai anakku, aku... Aku lihat lembipi Allah Taala susul mulai kamu. Kutekoh lembipi Allah Taala susul mulai kamu. Bagi anak jawa ada nak terus ayah terus dia lihat ayah mippi. Insya Allah, sama sahaba. Mulai ayah, mulai, mulai. Sama sahaba Allah tanya. Allah tanya, ayah yang penting. Ayah, yang perkiraan yang penting. Tuan-tuan lo pimpin anak nak pergi beli kereta nyodok, pasti tak apa. Nak pergi beli benda pasti tak apa. Dia pimpin nak pergi semula. Anak potong bunga gedeh, gedeh, gedeh, gedeh. Inilah ilmu yang Allah Ta'ala tanya di hati, rumah tangga, orang yang kuat kerja akan. Ini sebagai contoh daftarannya kepada kita. Kita tak bimbang ke bimbang. Kalau tak boleh keluar, bimbang tak kot anak tak tak potong makin. Bimbang tak kot bini teman tak ada pia nak tolong. Tapi bimbel ini anak kita tak tak fikir si khabuklah tak kita. Betul betul yang mulia bimbel pakai bimbel bimbel fakar bimbel fakar untuk ini muka bimbel waizlah. Ini bimbel wa kafiran nih. Waizlah ada bimbel tak kau anak dia jatuh nafkah, bimbel dia jatuh nafkah hidup dalam maksiat, dia kau ke tuh eh. Oh ni sangat, Laitu, tak ada bimbel sangat nih. Nah itu bimbel tak tak saya nak waizlah. Yakin ni tak tak saya boleh tahu nih. Hanya Allah subhanahu wa taala. Tapi itu keluar jalan Allah Ta'ala, bukan kita dapat berbeda sahaja, anak isteri kita dapat berbeda, bukan keluarga kita dapat berbeda, bukan seluruh umat dapat berbeda. Kata-kata anak Yusuf, bila imej umat senter, bila imej umat terik, betul malek, maka masalah umat kagak. Selagi imej umat tak betul, masalah umat tak habis. Wari lah siapa, wijak sekali pun untuk buka masalah, maka masalah takkan habis. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila imej dia betul ngalas masalah. Tapi itu tuh tuh bukanya banyak taka zaham mereka buih. Jalelah. Nampak apa tanya lu? Betul klik buat. Bawa kuatnya. Buka buat-buat mesti tanya bos lelak nak ikhwa ya. Kalau betul saya mercah gile naik naiklah kita, gile jatuh jatuhlah kita. Betul saya kirmak seboleh kirmak seboleh. Betul saya kapoh. Itulah sifat agak keji darah awak. Yang awer rom nak bersih kata, sabuk kencing naik tak? Tapi manusia, bukanya. Sifat ni, sifat Allah dua puluh pak jah sentiasa. Ikluk ginko fito pia mano. Dan org ini lah tuai-tuai yang riwayat, pinggoh riwayat kata dia tolak naik kak, dia tunggu fito sergoh dan masuklah sergoh. Tunggu naik kak do kepada Allah wahai Allah. Ni afwan, manusia berkumpul berkumpuler-kumpuler. Tolak kami dapat fito sergoh, nyamuk panggil, dia masuk, panggil dia masuk. Naga kata Allah pada naik kak, wahai naik kak. lepas lah dia masuk, ada beberapa orang yang masuk ke habis puak ni puak-puak yang aku sangat malu pada dia kerana di dunia dulu dia sangat susah, sangat payah apa kesana dia fikir berapa demi untuk bangun dan hidupkan agama aku yang, yang telah lenyap sunah kekasih aku yang telah dihina oleh orang puak ni tak kacik sangat dia masuk serga cepat-cepat wahai mereka aku takut dia akib dangis so, aku, aku semua ahli nak aku nak turut dia hari ni Aku nak turut dia hari ni. Lepas, cepat-cepat dia masuk. Jadi, tuan-tuan yang nak ambil tu. Usahlah. Usumlah hati. Jangan pergi dengan tarik. Jangan buat semua nak care orang、okay, okay, pulak patah ni. Kita pergi、oh, dengan fikir kita. Kita pergi dengan risau kita. Dan kita tahu maksud hidup kita. Kalau kita boleh tengok tempat ni, tuan-tuan. Madrasah akan... Madrasah, madrasah. Akan jadi semua cahaya untuk umat. Ulama-ulama akan jadi semua waris-waris Nabi SAW. Maklumlah tak tak ilmu terbukol wah pengalap ngaco banyak mana pun tak habis. Jadi sesuatu yang mulia, okay ngaco dalam latih ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ngaco dalam, yokosia, ko habis house dan dah go dunia. Tapi kalau ngaco dalam latih ilmu Nabi, lindah gelar Aliyutubeh, lu lapak lah house dunia ini salah jalad atau terjalad. Habis tu tu, tu tu hari ni banyak je pelajar mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih pelajar kita hari ni Dia dahin-dahin dia boleh sebar kamu dia ke seluruh alam Amin tu tu Amin Kita Allah Ta'ala pilih ulamak-ulamak setiap hari ni Dia bangun diri piping Piping umat Maksudnya betul kata-betul Maksudnya salah kata salah Jangan rumah jalan silap-jalan Dan minta ulamak-ulamak besar-besar bangun lah tu Piping pipi, lah kami Kami kata ngaji Kami tak ada ilmu banyak apa tuan-tuan Tapi kami diri sini kan tukar Tukar kami bertanggungjawab sini Ustaz Mahmuk, Bayah, Mahmuk Bajimai support Kami tunggu ulamak-ulamak Lata yang tu sebagai Berbipin kami Mari jadi tuan-tuan kami sebabnya Untuk jalan-jalan kami Sekarang kita pakai kami tuan-tuan Juta-juta umat lagi lah、no, turut kami Juta-juta umat lagi tu、no, tanya-tanya Untuk kerja agama Marilah kita, kita patak wajah Niat Pak Kak Bangun, buat umat pada arah kecaaya yang sebenar, buat umat bertemu caya agama orang asli sungguh, bukan caya lilin, caya puning, tapi tegaklah. Bertemu dengan jumlah agama semua. Kalau tuan tuan Pak Ali, pipeng kami, tak kami bantu kami, tapi tuhan kami kahdul kami, tuan tuan semua, kami kahdul tapi tuhan kami salah, nama itu tak masuk pada kami, itu tak beli pada kami. Kami bersalah, kami kadu tuan-tuan bahagia -tuan, ulama' Dia tak payah Allah Kami bersalah, kami silap Mereka tak payah surat kepada kami Ketunggu nanti nak surat kami、Dan、Itu tuan-tuan kata Malang Ilyas, ilmu yang ada di ulama' Ada syahat Di kiri untuk sijah dakwah Dan sijah dakwah adalah sebagai syahat kanan Dua syahat ni, satu balas Umat dia terbaik jauh, jauh ke arah kejayaan Kau putus Saya asal tak terus jangan kata nak diubah nak akhir tu buah pada pemimpin takleh. Wah ulama ulama alul tidur nulah tu khabar kata lah. Ulama ulama ulama alul khabar kata umat nak jadi gapuahiling bangunlah. Apa lagi nak ulah aspak tu terbangun. Nanti tu hekot cak pemimpin tu hek. Nanti tu hujapil tu hek no. Nanti mari angin merah ke sana tuan-tuan nak bangun. Tuan-tuan yang boleh walaupun kami bangun dua tiga puluh tahun dah. Kamu bangun semenik dah. Harga tuan-tuan lebih dingin dah kami banyak dah. Belajar-belajar pun suka tiap-tiap kali buka ilmu, buka kitab. Bukan、okay, maksud kita nak mengajir tuan-tuan. Maksud kita nak ambil kenal pinta Allah dah tuan-tuan. Kenal kita, tu, tugas kita dah kita nak hamburkan diri kepada Allah SWT. Untuk selesakan masalah umat di seluruh alam. Dan ni atau kita semua akan kembali kita masuk kita dan kita kaji kesurau Mudah Allah. Insya Allah tuh. Siapa ni atau salam? Bagi dan insya Allah. Mudah-mudahan tuh Allah shalalu Allah higen higen jo timurannya kami semua. Amin. Dah tuh hari ini ada jumaat keluar. Dah esok ada jo ada musyawarah. Siapa nak keluar hari ini keluar? Jangan itu. ...tusuk jebun dan merkanan dalam syarat. Bukan、okay, tugas kita. Tugas kita apa putusnya, kita pergi dengan mana muka. InsyaAllah Allah Allah T.A. tengok pengerbenan kita. Mudah-mudahan kami sempat kata tuan-tuan hari ini. Kita dapat, dapat pekda bersama. Dan pekda-pekda ini muka. Dapat kepada umat. Mujadah tuan-tuan hari ini banyak panjang sikit. Mujadah tuan-tuan mudah-tuan Allah T.A. tukar dengan hidayah. Khususiai tuan-tuan tu, Allah T.A. tukar dengan hidayah. Mudah-mudahan Allah T.A. Mudah, tu, Allah Ta pilih kita... anak isteri kita, zuriak- zuriak kita hingga wasapah kiamat bertugas tahfijat agama ini, amin, amin. subhanakallahumma wabiham